Переполохано, куткудакаючи, пурхали пурхала з-під порічок, знову розділившись на дві половини, як вилів закон, зозуляста курка. Кабан у ритм моїй урочистій мові ляскав лишаюватими вухами. Нерон-балалайка, подзвонив ланцюгом, спинався на задні лапи і так застигав, побожно дослухаючись. Горобці на груші переможно Промаукалы. А баба от звурушения немилой хрыстылася. Но как? На зло своей хандре? Еще я в этой конуре, Где доступ свету загражден Цветною росписью окна, Где запеленные тома Навалены до потолка, Где даже утром полутьма От черной гари ночника, Где собран в кучу Скарб отцов, Таков твій мир, твой отчий кров, кричав я на всю Солом'янку, калічачи кожне друге слово сільською вимовою. А Солом'янка відгукувалася наполоханим валуванням псів. Явісь, явись, явись, пусть ета жізні стоїть, вперто перекрикував я псів, а на ганку з'являвся дід Євраз. У старій, ще часів першої імперіалістичної гімнастерці, у синовім галіфе і в червоних бахилах на босу ногу. Поки він підозріливо зиркав у мій бік з-під жовтої долоні, я уклонявся псові та кабану, скидав з плечей брезент і стомлений прошкував зі сцени. Услід мені вдячно шелестіли груші, вишні та яблуні. Кабан захоплено рохкав, а Нерон-балалайка схвильовано барабанив лапами по перевернутій до денцем порожній мисті. Внутрішньо я був готовий до великої сцени. Напередодні Олімпіади випрасував лижний костюм і наквацав ботинки. Шкарпетки геть зітерлися на п'ятках, висіли, мов жабу. Я знайшов у закапелку старі тітчині панчохи, зав'язав їх мотузками вище колін і почувався вбраним незгір свого однокласника, живжикуватого синка, завідуючого ірійською овочевою базою. На жаль, актова зала була порожня, і лише в перших рядах над блискучими спинками відкидних стільців темніли голови тих, хто прийшов засвідчити мій тріумф. Учитель співів, завуч, піонер-вожата і високий гість, актор обласного театру, член всіляких комісій та рад, театральний критик газети «Голос ірійця» Кузьма Перебендя. Звичайно, це був псевдонім, але справжнього прізвища шанованого ірійця давно вже ніхто не допитувався. Весь тиждень до виступу я ковтав сирі ще теплі з-під курки яйця. І голос мій дзвенів зі сцени дуже гучно, ніби сполошний дзвін. На сцені я чув лише його, свій голос. І наснажений ним гукав так, що люстра гойдалася, наче від поштовхів п'ятибального землетрусу. А школа напнута моїм голосом, бутім парус вітром, рвалася з-під мурівків і була б попливла в піднебеся, якби я, самозречено надриваючи горло, нарешті не прорік останні слова монологу. Явись, явись, явись, пусть ета жізні стоїть. Та ледве томуючи щасливі сльози, кинувся за лаштунки. Там, у сутінковім кутку, Заплакав до глибини душі, зворушений мистецтвом власної декламації, потайки, ждучи, що на сцені зараз загупають нетерпеливі схвильовані кроки знаменитого сивоголового актора, який, звичайно ж, кинеться за лаштунки, аби обійняти й провістити мені славу на театральній ниві. Але ніхто не розшукував мене. І навіть ніхто не аплодував. А на сцені вже святотатно баляндрасив після мого сповненого високих драматичних почуттів монологу «Шкільний блазень».